Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 11. Прийшовши до тями, пар Омсфорд опинився в центрі кошмару. Його зв'язали по руках та ногах, а сам хлопець висів на жердині. Його несли лісом. Густим від туману й тіней, темна складка глибокого яру була видна ліворуч, а зубчастий край хребта, гострий над лінійного неба, праворуч. Чагарник і густі зарості трав і бур'янів били йому в спину й голову під час того, як хлопець безпорадно розгойдувався на жердині. Повітря було густим, вологим і нерухомим. Його оточували павучі гноми, які безшумно повзли крізь напівтемряву півтемряву на кривих ногах. Пар намить заплющив очі, бажаючи розбачити це усе, але потім знову їх відкрив. Небо темне, захмарене, розкид зірок пробивався крізь хмари. За яром виднівся слабкий натяг на світло. Хлопець зрозумів що ніч минула, майже ранок. А потім згадав, що сталося. Павучі гноми переслідували його, схопили, забрали. А кол? Що з ним сталося? Юнак витягнув шию, намагаючись побачити, чи її захопили його брата. Але того ніде не було видно. Юнак стиснув щелепу від люті, згадавши, як молодший впав, та розкинувся на землі, а потім швидко вигнав це видіння з голови. Не треба на цьому зациклюватись. Треба знайти спосіб звільнитись і повернутися за колом. Хлопець якусь мить пробував розв'язатись та перевірив мотузки на міцність, але ті не піддались. Якщо б він був прив'язаний до землі до стовпа якогось, то можна було б знайти Важіль для послаблення мотузок. Але доведеться почекати. В останню чергу хлопець задумався, куди його несуть. І чому взагалі захопили, якщо на те пішло? Що повучим гномам потрібно від нього? Комахи дзижчали, залітали в очі та рот. Через кілька невдалих спроб хлопцю вдалося підтягти обличчя до рук та прикритись. Пройшла майже година. Юнак визирнув та спробував визначити, де знаходиться світло з'являлося ліворуч, початок нового дня, отже там схід, і павучі гноми виходить, рухаються на північ. Це мало сенс. Вони влаштували дім на хребті тофер за часів Брін Омсфорд, тож, мабуть, вони й жили усе ще там. Хлопець ковтнув, щоб подолати сухість у роті та горлі. Спрага й страх», – подумав він. А потім спробував згадати, що міг про цих істот. Згадати розповіді старих часів, але не міг зосередитись. Брін зіткнулась з павучими істотами, коли вона, Рона Лія, Коглайн Кімбарбо та болотяний кіт Шепіт пішли за зниклим мечем Лія. Було ще щось про пустку і жахливих істот. І нарешті він згадав. Перевертні. Ця назва прокляттям виникла в розумі. Павучі гноми звернули у вузький прохід, наповнивши його своїми волохатими тілами, як темними плямами. Сонце зникло. Тіні та туман зімкнулись навколо стіною. Зап'ястя та щиколотки боліли. З'явилось відчуття, що його тіло розтягнули до неможливості. Гноми були маленькими та несли його близько до землі. Тому хлопець бився і шкрябався спиною на кожному повороті. Він спостерігав зі свого перевернутого положення, як прохід розширюється до виступу, який виходить на величезний оповитий туманом простір порожнечі. Виступ потроху перетворився на коридор і низку валунів, що усіяли схил хребта Тофер. Жар вогню мерехтів удалені, цятки яскравості грали в хованки серед скель. Жменька павучих гномів бігла вперед, без зусиль, стрибаючи по скелях. Пар глибоко вдихнув. Виходить, вони майже на місці. І через мить уся група вийшла зі скель та зупинилась на низькій кручі, яка тягнулась назад до низки нір і пачер, прокладених у схилі хребта. Навколо замаюріли вогнища, а потім з'явились сотні павучих гномів. Пара безцеремонно скинули. Мотузки, якими його зв'язали, розрізали, а жердину прибрали. Юнак лежав на спині, розтираючи зап'ястя та щікуладки, знаходячи настільки глибокі складки, що вони кровоточили, постійно усвідомлюючи, що за ним спостерігають очі. Нарешті хлопця підняли та потягнули в печери та нори. Вони оминули останні на користь перших, вузлуваті гноми вчепились за його в кожній можливій точці. Сморід їхніх тіл наповнював Ніздрі. Вони щось цокотіли на своїй мові. Балаканина була безперервною і безглуздою. Юнак не чинив опору, бо ледве міг стояти. Його довели до найбільшої печерлі та проштовхнули повз маленьке вогнище біля входу, а потім зупинились. Відбулась якась дискусія. Говорили гноми кілька хвилин, а потім штовхнули пара вперед. Стало зрозуміло, що печера тяглась лише на 20 ярдів або близько того вглиб гори і була не більше восьми футів у найвищій точці. Пару залізних кілець вбили в кам'яну стіну, в найглибшій точці, і павучі гноми прикували хлопця до них. Та залишили пара. Залишились тільки двоє охороняти – Сіли у вогнища біля входу в печеру. Пар відкинув усі думки та почав очікувати, що буде далі. А далі не сталося нічого. Хлопець уважно почав озиратись. Його залишили на кам'яній стіні. Кожну руку прив'язали до одного з залізних кілець. Хлопець був змушений стояти, тому що кільця були прикріплені надто високо, щоб дозволити сидіти. Омсфорд подивився на мотузки. Ті були зроблені зі шкіри та закріплені так щільно, що його зап'ястя не прослизнуть навіть на найменшу відстань. Він навіть на якусь мить зневірився та ледь стримав паніку. Але врешті-решт сказав собі, що інші вже шукають його, Морган, Стеф, Тіл, що вони вже знайшли кола та вистежують павучих гномів, щоб врятувати його. А потім хлопець похитав головою. Це обман. Майже стемніло, коли гному забрали його, до того ж дощ, скоріш за все, змив усі сліди Найкраще, на що можна сподіватись, це те, що кола знайшли, або він сам отямився і пішов до друзів, щоб розповісти, що сталося. Пар ковтнув. Дуже сильно хотілося пити. І час йшов, перетворюючи секунди на хвилини, хвилини на години. Зовні долетів промінь денного світла. Звуки побуту, що видавали павучі гноми, стихли. І можна було подумати, що вони зовсім пішли, якщо б не ті двоє, які сиділи на впочепки біля входу в печеру. Вогонь згас. Деякий час вугілля подиміло, а потім перетворилось на попіл. День спливав. Одного разу один з вартових піднявся і приніс хлопцю чашку води. Він жадібно випив її, роззілявши більшу частину та намочивши передню частину сорочки. Пар також зхолоднів, але їжу не пропонували. Коли день знову почав перетворюватись в темряву, охоронці розпалили вогнище біля входу і зникли. Йому стало цікаво, що відбувається. Пар навіть вперше забув про біль у тілі, голод і страх. Щось зараз станеться. Він це відчував. Пройшов деякий час, і пар знову спробував звільнитись. Під послаблював мотузки, змішуючись зі слідами його крові від порізів. І саме в цей час з тіней вийшла постать. Пройшла повз вогонь, вийшла на світло і зупинилась. Дитина. Пар. Кліпнув. Дівчинка, років дванадцяти. Досить висока, худа, темне пряме волосся і глибоко посаджені очі. Не гном, а людина, з півдня. Подерта сукня, зношені чоботи, маленький срібний медальйон на шиї. Вона з цікавістю дивилась на хлопця, вивчала його як бездомного собаку чи кота, а потім повільно підійшла. Зупинилась, підняла руку та торкнулася в ушей пара. «Ельф?» – тихо сказала вона, торкаючись кінчика вуха. Пар витріщився. «Що дитина робить тут, серед павучих гномів?» Він облизав губи. «Розв'яжи мене!» Дівчинка подивилась на хлопця без слів. «Розв'яжи мене!» Знову сказав пар, цього разу наполегливіше. Він зачекав, але дівчинка просто дивилась на нього. І ось тут у душу почали закрадатись сумніви. Щось тут не так. «Я тебе обійму», – раптом сказала дитина. Зробила крок уперед і дійсно обійняла пара. Чомусь ці обійми нагадали пару проп'явок. Дівчинка почала щось бурмотіти. Щось, що пар не розумів. «Що з нею?» – з жахом думав хлопець. Вона здавалась загубленою, наляканою. І їй потрібно було триматись за нього так само, як і йому за... Думка згасла, коли він відчув, як дівчинка заворушилась. Її пальці втиснулись у його тіло, і юнак відчув, як дитина тисне й тисне. Його всього захлиснув шок. Ця дитина намагалась увійти в нього, якимось чином злитись, стати частинкою його. «Боже, що відбувається?» Відраза, яка його наповнила, була жахливою. Він закричав, здригнувся і з останніх зусиль відкинув дитину ногами. Та впала навприсядки. Дитяче обличчя перетворилось на щось огидне, усміхнене, ніби звір зараз буде годуватись. Очі стали гострими та заблистіли цятками червоного світла. «Віддай мені магію, хлопче!» Прохрипіла вона зовсім не дитячим голосом. «О ні! О ні!» Пробурмотів пар спостерігаючи, як монстр повільно підіймається на ноги. Ця дівчинка – тінь. «Віддай мені її! Я хочу увійти в тебе і скуштувати її!» Вона знову підійшла. Тендітна маленька істота з обличчям чудовиська та потягнулася. Пар відчайдушно почав борсатись. Тінь зловісно усміхнулась та відступила на кілька кроків. «Ти мій! Тебе мені подарували гноми, і я заберу твою магію. Віддайся мені! Побач, що я відчую!» І вона накинулась на пара, як кішка, уникнувши від удару ногою. Юнак майже відчув, як вона рухається. Не сама дитина, а тінь у середині. Він змусив себе подивитись вниз і побачив темний контур, який мерехтів у тілі дитини. Він намагався увійти в його тіло. Він відчув присутність чогось, як холод у літній день, ніби лапки мухи на шкірі. Тінь торкалась його, щось шукала. Юнак закинув голову, стиснув щелепу та згрупувався, щоб не пропустити цю штуку всередину себе. А тінь все пробувала і пробувала злитись з ним. «Не треба цього дозволяти! Не треба!» Потім несподівано пар закричав, вивільнивши магію пісні бажання у виття змішаної люті та муки. Вона не набула жодної форми, бо він уже визначив, що навіть його найстрашніші образи не впливають на цих істот. Пісня бажання з власної волі вирвалась з якогось темного кутка його іства, щоб набути нову форму. Темна, невпізнанна річ, яка обвилась навколо хлопця, як павутина навколо здобичі. Тінь зашипіла і відірвалась, плюючись на землю та дряпаючи повітря. Монстр знову впав навприсядки. Тіло дитини викривалось і затремтіло від чогось невидимого. Крики пара стихли. Юнак безсило відкинувся на стіну печери. «Тримайся подалі і не торкайся мене більше!» Він не знав, що зробив і як зробив. Але тінь стала та подивилась на нього у світлі вогню, визнаючи поразку. Натяк на те, що в тілі дитини живе істота, зник. Як і блиск червоного в очах, дитина повільно піднялась і знову перетворилась на дівчинку, справжню кволу і загублену. Темні очі довго вивчали пара, і вона знову сказала, «Обійми мене!» А потім щось кликнула у темряву ззовні, і знову з'явились павучі гноми, кількадесят. Проходячи повз дитину, вони кланялись і падали на коліна. Дівчинка поговорила з ними на гном'ячій мові. І пара згадав, наскільки забобонні ці істоти. Вони вірили в богів і духів. І зараз знаходяться під контролем тіні. Хотілося закричати. Павучі гноми підійшли до нього, розв'язали, схопили хлопця за руки та ноги, а потім потягли вперед. Дитина заступила їм дорогу. «Обіймеш мене?» Вона виглядала дуже і дуже нещасно. Юнак похитав головою та спробував вирватися з десятків рук, які його тримали. Юнака витягли назовні, в сутінкову імлу, де дим від вогнищ і туман низин змішувались і кружляли, як сни у вісні. Його дотягли до краю кручі. Хлопець подивився вниз, у безодню порожнечі. Дівчинка стала поруч. Її голос був тихим і підступним. — Це старе болото, — прошепотіла вона. — Там живуть перевертні. Ти ж знаєш, хто такі перевертні, хлопчик-ельф. Я тебе їм подарую, якщо ти мене не обіймеш а потім тебе з'їдять, наплювавши на усю магію. Відчайдушним ривком хлопцю вдалося звільнитись. Тінь зашипіла і відсахнулась. Пар кинувся вперед, пробуючи прорватися, але павучі гноми заступили йому дорогу і відтіснили назад. Хлопець крутнувся. Спочатку його штовхнули в один бік, а потім в інший. До нього потяглись руки вузлуваті, волохаті. Він загубився у вирі грубих тіл і цокотіння голосів. Чув лише власний голос в голові, який кричав, що не хоче бути ув'язненим. Раптом пар опинився на краю кручі і викликав магію пісні бажання, завдаючи ударів образами павучим гномам, які його оточили відчайдушно намагаючись прокласти собі шлях крізь їхні ряди, а тінь зникла, загубившись десь у диму, але раптом пар відчув порожнечу під ногами край кручі обвалився під вагою нападників. Він спробував вхопитись, знайти будь-яку точку опори, але нічого не знайшов. Він перекинувся через край та полетів у безодню. Тінь, павучі гноми, вогнища, печери та нори зникли. Він вдарився плечем об землю, перекинувся через голову, полетів у чагарник і трави та ударився об каміння. Дивом він оминув скелі, які могли б убити або покалічити його. І нарешті падіння скінчилось приголомшливою темрявою. Пар був непритомний деякий час. Не знав, як довго. Тож, коли прокинувся, то опинився у вологій, болотяній траві. Юнак зрозумів, що саме ці трави, пом'якшили падіння, ймовірно врятували йому життя. Він лежав, збивши подих, слухаючи, як б'ється серце. А коли його сили повернулись, та зір прояснився, пар обережно піднявся на ноги та оглянув себе. Усе його тіло вкрилось порізами та синцями, але якимось дивом він нічого не зламав. Хлопець постояв трохи, нерухомо прислухаючись. Зверху долунали голоси павучих гномів. Вони йдуть за ним, тож треба вибиратись. Юнак озирнувся і побачив лише туман і тіні, а також дрібних, майже невидимих істот, які стрибали, пересуваючись крізь високу траву. Слиз булькав навколо, приховані трясовини оточували острівці твердої землі. Карликові дерева та чагарники підкреслювали ландшафт, застиглі в гротескних позах. Звуки були далекими та не мали напрямку. Усе навколо виглядало однаково. Лабіринт без кінця. Пар глибоко вдихнув, щоб заспокоїтись. Він і гадки не мав, де знаходиться. Лише був упевнений, що більше не на хребті Тофер, і що падіння знесло його прямо в старе болото. Намагаючись уникнути смерті, він лише наблизився до неї і опинився саме там, куди тінь погрожувала його відправити. У володіннях перевертнів. Хлопець почав іти. Він стояв лише на краю болота і ще не повністю загубився. Є хребет позаду як орієнтир. І якщо вдасться йти ним досить далеко на південь, то є шанс врятуватися. Але треба поспішати. Пар майже відчував, як перевертні спостерігають за ним. Розповіді про цих істот він згадав зараз. Вони вирвались на волю через усвідомлення місцевості. Це стара магія, монстри, які полюють на заблукалих і загублених істот, яких відправили в болото або які там заблукали. Перевертні викрадали силу і дух, харчувались життям. Основна їхня їжа – павучі гноми які вірили, що перевертні – це духи, які потребують умиротворення, і, відповідно, приносили деяких своїх родичів в жертву. Пар похолов від цієї думки. Втома сповільнювала його. Хлопець кілька разів спіткнувся і одного разу зайшов по стегнув трясовину, але вдалося швидко вирватись. Піт стікав по спині. Усе навколо здавалось розмитим. Спека болота була задушливою навіть уночі. Він глянув у небо і зрозумів, що останнє світло згасає і незабаром стане зовсім темно. А отже він нічого не побачить. Масивна калюжа багнюки перегородила йому шлях. Був лише один варіант – обійти її, зайти глибше в болото. Що і зробив пар, прислухаючись до звуків. Здається, його не переслідували, а болото було тихим і порожнім. Якимсь чином він вийшов назад до калюжі багнюки. Пішов далі в болото, натрапив на лабіринт ярів, який теж довелося обходити. Хлопець постійно йшов, він виснажився, але не було шансу на відпочинок. Тьма падала навкруги. Нарешті хлопець оминув лабіринт і рушив знову назад до калюжі. Він довго обходив трясовини та вирви, але так і не зміг знову побачити хребет Тофер. Натомість пар прискорився, тривога билась у серці та боролась зі страхом. Він зрозумів, що заблукав, але відмовлявся це приймати. Хлопець продовжував шукати шлях і не вірити, що він так просто помилився. Але ж хребет був поруч. Як так вдалося? Нарешті юнак зупинився, не в змозі продовжувати цей фарс. Не було сенсу, тому що правда полягає в тому, що у нього немає жодного уявлення, куди йде. «Він просто продовжує безцільно блукати», і робитиме це, доки болото або перевертні не заберуть його. А чи не краще стояти? Дивне рішення, викликане не стільки здоровим глуздом, скільки втомою. Як можна вийти з болота, якщо перестати йти? Але пар втомився, і йому не подобалось бігати всліпу. Він постійно думав про ту дитину, про тінь яка відсахнулась від нього, відкинута якоюсь тінню магії, про яку він навіть не знав. Юнак усе ще не розумів, що це було, але якщо він зможе якимсь чином знову прикликати цю силу та оволодіти нею хоча б трохи, то у нього буде шанс проти перевертнів і проти всього іншого, що було, то могло б послати. Він озирнувся і нарешті підійшов до широкого пагорба з трясовиною з двох боків, виступаючими скелями з третього і лише одним шляхом всередину. А також лише з одним шляхом назовні, сказав він собі, коли підіймався. Він знайшов плаский камінь і присів, подивившись у туман і ніч. Він вирішив, що, поки не розвидніє, залишиться тут. Хвилини спливали. Ніч спустилась, туман згустився, але усе ще було світло, своєрідне фосфоріння, що випромінювалось рідкісною рослинністю. Сяйво слабке, оманливе, але все ж давало можливість розрізнити те, що навколо, і давало віру в те, що він зможе помітити будь-кого, хто буде підкрадатись. Тим не менш... Він не побачив тінь, аж доки вона не опинилась майже над ним. Знову та дитина, висока, худа, виснажена, з'явилась ніби ні звідки, не більше, ніж за кілька ярдів перед ним. Хлопець здригнувся від раптовості появи. «Відійди від мене!» – попередив він, підіймаючись на ноги. «Якщо хоч спробуєш доторкнутися!» І зник. Пар глибоко вдихнув. Отже, не тінь, а перевертень. І не такий вже й сильний, якщо не напав, а лише погрожував. Хлопець хотів сміятись. Він був виснажений фізично і емоційно. І знав, що його поведінка не зовсім раціональна. Нікого він не відігнав. Перевертень просто прийшов подивитись. Вони зараз почнуть гратися з ним, як роблять зі здобиччу. Будуть приймати знайомі форми та чекати на слушну нагоду, на втому, страх або дурість. Юнак знову подумав про історії, про неминучість переслідування, а потім вигнав усе це із голови. Десь вдалині, далеко від того місця, де він сидів, щось один раз прокричало – а потім стихло. Він дивився на туман, спостерігаючи, і задумався про усі обставини, які привели його сюди. Про втечу з федерації, про сни, про зустріч зі старим і пошуки Вокера Бо. Він пройшов вже довгий шлях, але все ще нікуди не дістався. Виник біль розчарування через те, що він не досяг більшого, і не дізнався нічого корисного. Пар знову подумав про свою розмову з дядьком. Вокер сказав, що магія пісні бажання – це не дар, і знехтував усіма аргументами пара. Юнак похитав головою. Ну, можливо, дядько має рацію? Може, це він себе просто обманював увесь час? Але що тоді налякало тінь? І чому саме цю дитину, а не будь-яку іншу? Знову замерехтів рух десь на краю туману. Якась фігура відокремилась і рушила до нього. Друга тінь, гігантська волохата, з якою вони зіткнулись на краю Аннару. Вона насувалась на нього хрюкаючи, несучи жахливу палицю. На мить він забув, з чим зіткнувся. Запанікував, згадавши, що пісня «Бажання» неефективна проти цієї тіні, що зараз він безпорадний. Юнак почав відступати, але опанував себе, відкинув розгубленість та очистив розум. Імпульсивно він використав пісню «Бажання». Магія створила ідентичний образ істоти, що стояла перед ним. Тінь протистояла тіні. Нарешті перевертень у тумані замерехтів і зник в імлі. Юнак завмер і дозволив образу розчинитись, потім знову сів. Як довго він зможе це витримати? Та задумався, чи з колом усе гаразд. І одразу ж побачив брата, розпростертого на землі, стікаючого кров'ю. І згадав, яким безпорадним він почувався у момент засідки. А також подумав, наскільки залежить від брата. Розум перемкнувся. Пар суворо сказав собі, що магія пісні бажання має застосування, а не так, як казав Вокер. «У нього є мета, а отже магія допоможе до неї дістатись». Він знайде відповіді біля Гадесгорну, відкриє їх, коли поговорить з Аланоном. Потрібно просто піти з цього болота і... З туману перед ним з'явилась група тіней, темних і загрозливих. Перевертні вирішили більше не чекати. Хлопець різко підвівся на ноги, дивлячись на них. Ті поступово наближались. Спочатку перший, потім другий. Жодна з істот не мала чіткої форми. Усі вони змінювались так само швидко, як і туман. А потім він побачив кола, якого схопили безтілесні руки. Його обличчя було попелястим і закривавленим. Пар похолов. «Допоможи мені!» – почув він оклик брата хоча звуку голосу лунав лише в розумі. «Допоможи, брат!» Пар прокричав щось магією пісні бажання, але вона розвіялась в сирому повітрі старого болота, в розсипі розбитих звуків. Пар затримтів ніби від холоду. «Чорт! Це справді кол!» Його брат борсався, намагався вирватись і знову кликав. Пар! Пар. Він майже не думаючи, кинувся на допомогу братові, напав на перевертнів з лютю, зовсім несподіваною, закричав. Магія пісні бажання вдарила по істотах, відкинувши їх назад. Пар дістався до кола, схопив брата та спробував потягти на волю. Але в той самий момент, коли руки торкнулись кола. По тілу пара полетів біль, одночасно заморожуючий і пекучий. Кол чіплявся до нього, біль посилився. Отрута захлеснула старшого брата, гірка й жорстока. Сил майже не лишилось, але все ж пар втримався на ногах та витяг брата із стіни, затягши того на пагорб. А там внизу збирались перевертні. Вони ходили насторожено. Юнак крикнув, розуміючи, що заразився чимось, відчуваючи, як отрута проникає в тіло. Кол стояв поруч, не розмовляючи. А перевертні почали наближатись. Нарешті зі скель праворуч з'явилось щось величезне. Пар спробував відійти, але цей маленький крок поставив його на коліна. Великі Сяючи жовті очі кліпнули в ніч. Величезна чорна тінь приземлилась поруч. Шуйка? прошепотів він з недовірою. Болотяний кіт обережно пройшов повз та зустрівся з колом. Величезний кіт загарчав низько й попереджувально. Цей рик, здавалось, пролетів крізь туман і наповнив темряву звуком. «Кол? Гукнув пар до брата і рушив вперед, але болотяний кіт швидко заступив йому дорогу. Вороги наближались, набуваючи форми, перетворюючись на незграбних істот, тіла вкриті лускою та шерстю, обличчя з демонічними очами та щелепами, широко розкритими від голоду. Чуйка рикнув на них і кинувся в атаку змусивши ворогів зупинитись та зашипіти у відповідь. А потім він повернувся і раптовим ударом кіхтями розірвав кола на шматки. Кол, точніше те, що ним здавалось, перетворилось на істоту, закривавлену та розірвану. А потім замерехтіло та зникло. Черговий обман. Пар закричав від муки та люті. Його обдурили. Ігноруючи біль і раптову нудоту, він відправив магію пісні бажання до перевертнів. Кенджали та стріли люті, образи істот, які могли рвати та шматувати. Перевертні лише зробились туманом, і уся магія безслідно пролетіла повз. А потім ворог, перегрупувавшись, напав. Чуйка схопив найближчого за десяток кроків та відкинув його одним захоплюючим подих помахом величезної лапи. Інший перевертень теж атакував, але кіт і його відправив у політ. Багато перевертне виходили з туману. «Надто багато!» – подумав пар. Він був надто слабкий, а отрута швидко просочувалась крізь нього – загрозуючи кинути в знайому чорну безодню, яка починала вже відкриватись. Але він відчув руку на плечі, тверду і заспокійливу. А потім раптовий окрик. «Шуйка!» Болотяний кіт відступив назад, жодного разу не обернувшись, реагуючи лише на голос. Пар підняв обличчя. Вокер бо стояв поруч, загорнутий у чорні шати та туман. Його шкіра була настільки білою, що здавалося, її намалювали крейдою. "Стій спокійно, пар". І дядько пішов уперед, щоб битись з перевертнями. Їх було вже більше десятка. Монстри сиділи на краю пагорба, перепливаючи в туман і ніч. І от, при наближенні Вокер бо вони похитнулись, ніби знали, хто йде. Дядько пара підійшов прямо до монстрів, зупинившись менш ніж за десяток ярдів від найближчого. «Забирайтесь!» – просто сказав він і вказав пальцем в ніч. Перевертні не ворухнулись. Вокер зробив ще один крок вперед. І цього разу його голос був настільки твердим, що, здавалось, здригнулося повітря. «Забирайтесь!» Один із монстрів кинувся уперед, клацнув щелепою та потягнувся до постаті в чорному одязі. Рука Вокера вилетіла вперед. Якийсь пил розсипався. Вогонь вилетів у ніч, вибух сколихнув низину. Перевертень зник. Витягнутою рукою Вокер обвів тих, хто лишився, погрожуючи. А через мить усі перевертні зникли вночі. Дядько обернувся та піднявся на пагорб, щоб опуститись на коліна поруч із паром. «Це моя провина», – тихо сказав він. Пар спробував щось сказати і відчув, як його сили згасають. Йому було зле. Свідомість зникала. Утретє менш ніж за два дні він падав у чорну безодню. Пар пам'ятав, як подумав, що цього разу навряд чи вибереться. Кінець 11-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте.